Тож це поруч із журбою, звикла, що поза спиною пліткують. Що ж це він у ній знайшов? Покинув дружину, хто б міг подумати. А така була міцна сім'я. І, звичайно, дурниці плетуть, що у Маркіянової жінки було щось із градовим, якісь нібито шуремури, начебто через це вони й розлучились. Брехня, звичайно, бабські плітки. «Хіба б він тоді прийшов на весілля?» Жартував із цього приводу і Журавський. «Слухай, Марку, щось ти нас на весілля не запрошуєш. Ще не пора?» «Ти про що, Степане?» «Дмитро наш наче не збирається онуками обдаровувати. А дочки мої вже заміжні?» «Я про тебе. Я про ваше весілля занетою. Пора ж вам якось визначитись?» «Давайте вип'ємо, щастя молодим!» Маркіян переморожив праве око, зиркнув у біканети. Чула чи ні? «Добре Степанові просто рікувати, йому б такий клопіт!» Музиканти чесно відробляли свої долари. Вальс для молодих змінила полька, щоб гості трохи розім'ялись і зігрілись. Потім пішла музика спокійніша, для старших, Відтак сучасна, для молодих. Білий вальс, оголосив ведучий, дами запрошують кавалерів. Маркіян підвівся. У гаморі застілля Антуанетта не зразу розчула слова, зрозуміла тільки, його запрошують. Обернулась, роздивилась. Висока, чорнява жінка. Волосся розкішне. Хоч шампунь рекламуй. Сукня страшенно дорога, чорна, до фігури. Фігура так собі, можна особливо не підкреслювати. Тому на чорному шифоні срібляста накидка. І біле хутро. Вишукано до запаморочення. У цьому величезному залі марно намагатись роздавитись обличчя. Вони танцювали серед безлічі пар. Не годилось викручувати шию, відшукуючи. Марк довго не повертався після закінчення танцю. «Хто ця жінка?» – спитала Антуанетта Журавського. Який чомусь узався саме цієї миті поглинати гарячі млинці з м'ясом, наче це було єдине їстівне на столі. Він набив рота, аж масло стікало по підборіддю, плямкав і жестами показував, яка ж посмакить. Не розмовляйте зі мною, відчепіться зі своїми балачками, не відволікайте від божественного смаку і від глибинної таємниці поглинання. Наполягати не годилось. Чомусь після цього танцю Марка наче підмінили. Він запросив, звичайно, Антонетту на черговий повільно-обнімальний медляк, та щось у ньому зникло. Згас той гордий погляд, яким Жорба іще зовсім недавно немов запрошував кожного помилуватись з карасою і вишуканим вбранням його супутниці. За столом Жорба ледве покоперсався у крихітних, трикутничком складених голубцях із грибним соусом, не звернув уваги ані на гречаники, ані на завиванці. «Що з тобою, Марчику?» – захвилювалися Антуанетта. «Ти що, Марку, нездоровий? Випий на кон'ячку, суди не розширює!» Забідкався полковник, який також позбувся апетиту після білого вальсу і гарячих млинців. «Ні, не хвилюйтеся, все гаразд. У мене нічого не болить, перетанцював трохи, намагався удати цілком задоволеного життя Маркіян. На щастя, Антуанету запросив до танцю знайомий, батько Дмитрикової однокласниці». Знайшовши спільну тему про дітей, їхнє навчання та майбутнє, вони загубилися на танцмайданчику. Шкода, що ти не куриш, маркіяне, покрутив у товстих пальцях сигарету Жураківський. Пішли б перекусити, поговорили воно й полегшало б. Що, дістала вона тебе? зітхнув, розуміючи. Не те слово, Степане, ніколи не думав, що доведеться отак. Маркіян вихилив келишок коняку. Не перший уже. «Чому саме я?» І себе питаю по сто разів на день. І її питав. «Сміється? Мовчить?» «Так, попав ти, мужик, так і попав. Навіть не знаю, що порадити. Але ж ти полковник міліції, Степане. Замнач, велика людина, закони знаєш. Хіба не можна знайти якийсь спосіб?» Якби все було так просто, Марку, ми б їх одного дня переловили і пересаджали. Але ж сам кажеш, закони. Журавський крутив у пальцях сигарету, м'яв, нюхав...